Автомобілі. Автомобілі – це засоби пересування, оснащені мотором, колесами та рульовим механізмом. Легкові автомобілі перевозять пасажирів, гоночні беруть участь у спортивних змаганнях. Основні дати. 1891 рік. Рене Панар та Еміль Левассор створили перший безкінний екіпаж який приводився в дію двигуном Даймлера. 1896. Карл Бенц запатентував перший автомобіль. 1901. Ренсом Елі Олдс налагодив у США серійне виробництво автомобіля Мобіль. 1906. В Лемані, Франція, відбулися перші автомобільні гонки Гран-прі. 1908. Генрі Форд розпочав випуск автомобіля Ford T 1934. Андре Сітроен випустив автомобіль з переднім приводом 1979. -й. Винайдено каталізатор вихлопних газів, що дало можливість зменшити викиди шкідливих речовин. Понад 400 мільйонів автомобілів їздить сьогодні дорогами світу. Автомобіль – один з найважливіших винаходів в історії людства. З його появою життя суспільства багато в чому змінилося. Перші вдалі зразки автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння було створено німецькими інженерами – Карлом Бенцом та Готлібом Даймлером у 1880-ті роки. Як рухається автомобіль? Джерелом енергії для більшості автомобілів служать бензинові, дизельні чи електричні двигуни. Двигун приводить у рух карданний вал, зв'язаний з колесами за допомогою коробки передач. Оптічна форма Кузов автомобіля в наш час конструюється за допомогою комп'ютерів. Машина повинна бути безпечною, зручною і надійною. Що оптічніша форма машини, то швидше вона рухається і менше витрачає пального. Певні частини устаткування, наприклад, склоочисники, можуть прибиратися від панелі, щоб зменшити опір повітря. У деяких сучасних конструкціях передні і задні крила за допомогою електроніки можуть підлаштовуватися до змін повітряних потоків, що обтікають автомобіль. Безпека на шляхах. Конструктори сучасних автомобілів велику увагу приділяють питанням безпеки. Під час випробувань використовують манекени, що дає можливість змоделювати наслідки різних видів аварій для пасажирів. Результатом подібних експериментів стало поліпшення конструкції керма, крісел та ременів безпеки а також створення таких засобів захисту, як надувні подушки. Для більшого комфорту. Поліпшення системи підвізки зробило їзду на автомобілі м'якшою, а гальмування більш плавним. У сучасних моделях застосовується система гальмування з антиблокуванням. Це допомагає попередити пробуксовування на вологому та слизькому покритті. Система підвізки забезпечує плавність ходу, коли автомобіль їде по нерівній дорозі і зазвичай складається з пружини та амортизатора. Шкода і користь Автомобілі стали причиною величезних змін у суспільстві, давши можливість мільйонам людей легко переміщуватися з місця на місце. Стало можливим Долати великі відстані від дому до місця роботи, що вплинуло на ріст міст. Однак у деяких містах отруйні вихлопні гази і пробки на шляхах стали проблемою. Та я надія, що застосування нових видів пального, а також електродвигунів допоможе боротися із забрудненням довкілля. Ілюстрації. Система контролю. Коробка передач містить до 5 передніх передач, необхідних для зміни швидкості і частоти обертів двигуна, і одну передачу заднього ходу. Передачі перемикаються за допомогою спеціального важеля, а в деяких сучасних моделях – автоматично. Електронні системи контролюють освітлення, роботу двигуна та інші системи автомобіля. Електричні ланцюги живить батарея акумулятора, Підзаряжувана від двигуна. Комп'ютеризовані системи керування двигуном у сучасних автомобілях дозволяють легко знаходити неполадки. Конструкція автомобіля. Акумулятор, повітроочисник. Задня ресора. Через вихлопну трубу видаляються відпрацьовані гази, гумові шини, наповнені стиснутим повітрям що пом'якшує поштовхи під час руху автомобіля. Амортизатор. Карданний вал з'єднує коробку передач із заднім мостом. Карданний вал. Важіль перемикання передач. Гальмівні колодки тиснуть на диски, і машина зупиняється. Пружина і армортизатори підвіски. Вода в радіаторі охолоджує двигун. Керування Автомобілем керують, повертаючи кермо. Рух передається по кермовій колонці та зубчастій рейці до ведучого зубчастого колеса. Коли зубчаста рейка рухається, вона зміщує спрямовуючий стрижень, з'єднаний з передніми колесами. У деяких автомобілів ведучими є всі чотири колеса. Гоночні автомобілі сконструйовано так, щоб опір повітря під час руху був мінімальний. У них оптічна форма і загострений ніс. У 1769 році НЖ Кюньйо збудував триколісну парову машину. rolls ройс 1906 року було вперше оснащено електричним стартером. Модель Ford Т – 1914 року була першим автомобілем зібраним на конвеєрі. З 1938 року у світі продано понад 20 мільйонів Volkswagen-жуків. Феррарі Теста Росса, випущений 1984 року, розвиває швидкість до 290 км/год. Сан-Рейсер компанії General Motors випуску 1987 року працює на сонячних батареях. У випробуваннях автомобіля, імітуючих аварію, використовують манекени. Таким чином перевіряється рівень безпеки машин. На фото видно, як повітряна подушка надувається після зіткнення автомобіля з перешкодою.